Allah, Allah. Vi smo našim proteklim druženjima u zadnje vrijeme govorili o osobinama monafika. Malo ćemo stati. Ostalo još malo da završimo. Malo da porazgovaramo o stvarima koji se odvijaju na Najme vi znate, braćo, da Internet je jedna od opasnih mreža. Ako nije najopasnija mreža na svijetu interneta. Internet je razbio mnoge brakove. Internet je razbio mnoge bratske veze. Internet je razbio mnoge Bratske islamske veze. Internet je uzrok da brat muslima sa bratom muslima više ne razgovara. Internet je uzrok mržnje. Internet je uzrok pljački. Internet je uzrok čak naručivanja ubistava ili slično tome. Malo je hajra u njemu. A daleko više je šerla u njemu. Prije nekoliko godina sjećam se jedno kako se hvali, kako je on naučio sa interneta ogromno u, islam, ili u islamu. Ali on se je konzervirao, postao je znači konzerva ili se druži samo sa onima koji su šta? Konzervirali. I takva vrsta ljudi ima pokvaren jezik. Inače, kad sa njim razgovaraš, ako prijeđe granicu prepirke, a instant kada telefonom razgovara, biva drugačiji nego kad razgovara u četiri oka. I može ti preko telefona reći ono što ti nikad ne bi rekao u četiri oka. A preko interneta će ti reći ono što ti ne bi zamislio da kažem u četiri oka. Zato se čuvajte toga. Koliko je internet uzeo dragocjenog vremena vjernicima? 20 minuta ti treba da, onaj koji zna, a napremeni, 20 minuta mu treba da i do 25 minuta maksimalno povrati jedan džuz. A takvi znaju sjediti hafidi za stolicom interneta po nekoliko sahata. Ej, sad ćete vidjet. Onaj koji uči Kur'an, ne zna ga naprimeta, ali štitava i uči, treba mu možda 45 minuta da proči stranicu, možda. Allaho, odvisno od samog učenja. A zna provesti za internetom do 5 saata dnevno. Pogotovo u noćne sate ko ima internet? Svi godi imate, je tako? U noćnim saatima šta se događa? Oni koji su, znači, islamski nastroj, neko kažemo. Šta se događa? Ja nisam bio. Šta se događa? Čatanje, šta je tu? Svašta. Dopisivanje, svađanje. svađanje, pljuvanje, vrijeđanje, psovanje, psovanje nazivanje ružnjim imenima do stepena širka i kufra. Jel' tako ili je tako? Dakle, ovo je ono što se pojavilo među onima koji su, kao biva, se drže vjerujem. Gubljenje vremena, gubljenje prijatelja, gubljenje braće, aaa, šta je na svojnjem danu tak? Ljudi, subhanallah il adim, kada govori, razmisli šta će da kaže. Sjećate se kada smo govorili, kad smo navodili šifate ili munafika, da je Alija radijallahu anhu rekao, kako navodi, Ibne Bišejbu s ovim Musanefu sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, e kaže, zaista je srce vjernika iza njegovog jezika. Evo ga ovdje. Kad doće nešto da kaže, dobro promisli šta će da kaže. Prije nego što vidi, hoće biti haram, ili će biti halal, hoće biti korist, hoće biti šteti, dobro promisli. Doćim kaže, qalbol munafiqe ala torfi lisanihi. A kaže, srce munafiqa je na vrhu njegovog jezika. Ovako dolazi govor imama Ali radijallahu anhu, khalife Ali radijallahu anhu. Doćim jedan struša koji poružno mene spominje, kao što ćemo da vidimo sada, navodi ovaj govor, ali ga navodi u kontekstu koji nije govor Ali Najvećemo ga malo kasnije, je ga on napisao na alavskom jeziku. Dakle, mora insan da vodi računa o internetu. Stoga, kad se nađeš, kad pričaš ili razgovaraš sa insanom, dobro, pazi šta ćeš da kažeš. Međutim, kad si daleko od njega, ispred tebe ekran, a uvrede. Nanošenje nečasti, obaranje ugleda, udaranje na obraz, udaranje na vjeru, udaranje na tvoju ličnost. Spašen je onaj, vallahu braću, je spašen koga nema u svojoj kući. Spašen je onaj koga nema u svojoj kući, makar da dan gubi sa njim. Makar da dan gubi sa njim. Tako mi gospodara nebesa i zemlje ne mogu da svatim, daju u Bosni. Daju, koji proveda danas za njim sahat vremena. Samo sahat. I to u korisnim stvarima. Jer gjerujte mi, da daji, a njegovo vrijeme je skroz skubicirano. Ne ima vremena. Onaj koji istinski traga i traži znanje i prnosi ga drugima, njevov sahat je dragocen, tako mi ne nebe, gospodara nebesa i zemlji. Bio sam, kad sam bio u Ordanu, sreo sam jednog brata. bosanac, pa mi je rekao, Da su jedan puta oni bosanci, ispomenuju imena uh, onih koji su otišli, među njima je jedan od uvaženih daja u Bosni, alhamdulillah. Zatražili smo, kaže, sastanak ili da nas primi šeha Albani, jer je šeha Albani bio u Jordanu, u Amaru. Pa nam je kaže, dao termin pa smo, kaže, otišli kod njega. Dao nam je termin pa smo, kaže, otišli kod njega. I mi se tek raspričali sa njim, počeli ga ispitivati, postavljati određena pitanja. Kaže, bojim se da vam vrijeme šta? Istaklo. Ja vakta za vas više nema. Dočim, kao što ćete sad da vidite kako mnogi ostavljaju vrijeme i vrijeme na internetu, a brać ono što se na internetu zapiše, možda će ostati zapisanom i do sudnjega dana. Ono što se u internetu, na, na, na tim stranicama ili što se na Facebooku tamo napiše, ostaje zapisano. Možeš li izbrisat? Je li se može izbrisat tu? No. On vodi u arhivu podataka i tamo ostaje u bazi i on ostaje do sudnjega dana i na sudjem danu će doći proti tebe. Vrijeđuo si Muju, vrijeđuo si Hasu. Psovo si Muju, prvo si, si Hasu. Ova je kjahil, ova je Murted, ova je Nota. Ovo će se doći Ovaj neznalica, ovaj neznal, ovaj lupak, ovaj prostak kao što ćete sada vidjeti. Sve će dostupiti tebe. Ureda časti muslimana, braćo, u šarijatu zna dosjeći kaznu do 40 udaraca biče, do globi ili do zatvorske kazne. Ej, vallaj! Ureda časti muslimana zna doći do 40 udaraca biče, zna doći do globi i kazne noćene, zna doći do zatvorske kazne. Daleko je teže urijeti brata muslimana u oči. Iako ne bi ni trebalo. Daleko je teže, ali preko ekrana je daleko, daleko lakše. Sa ožijetkom to uradi. Sa ožijetkom to uradi. Kaže Allah željašanu govoreći braću o oh, ghibetu. Šta je ghibet ogovaran? A ju ahadukum. A jekula lahme ahihih. Mejita, evo, fakarihtumu. Zar kaže, voli neko od vas da jede meso svoga umrlog brata muslimana, fakarihtumu? A vi to ne podnosite tvojem mrskoj jogam. Gdje ja ćeš jest? Meso mejita? Mrtvaca? Ima slasti tu? Allah navodi taj primjer попут едина меса людског неживога мртвога. Фаттал. Изволи. Зок куша. Каже у хадису који билиш мауслим, каже Аллах посланих саллаллаху алейхи ва селлем ашхабима, Allahu wa rasuluhu a'lam Allah i nego postanik najbolje znaju. Da kaže spomene svoga brata sa onim što on ne voli. Nije mu drago da me spominješ ili da ga spomnješ sa jednom osobino. Nije mu drago da je on prisuta rekovi subhanallah za tako da me spomnje. Niko ne voli braćo Bio motmineni čafir, to je prirodnost da se spomine lošim imenom. Jer voli ko to obraća? Ima li jedan prirodna nisan koji je zdravije što treba kaže ja volim da me spominju po lošem. Ne voli. A pogotovo da voli da se zatvori u slobu pa da ga hribete jednu ga dokasti. To niko ne voli. A kako teku to da vjernik voli? Zato ode kaže postanik salalalao sam da spomineš svoga brata po onom što on ne voli. Nije mu drago da ga tako spominješ. Kad bi bio prisutan, ljutio bi se možda. Ili bi bilo drago, ne paši mu. Kaže jedan da saba, a Allah opostalit A ako ga spomenem ponome, što je zaista kod njega prisutno. Pa kaže, ako ga spomeneš ponome što je kod njega prisutno, ti si njega ohibetio, ti si go govorio. A ako ne budete kod njega, ti si njega, štat, potvario. Jedan od braće mi je donio otprilike dvadesetak, možda i više listova. Evo tu Gdje su se našla tri hafiza. I još neko, nekoliko njihovi simpatizera i sličnih njima u imamskim službama. Tri hafiza ova su za posljednicu islamskoj zajednici. Jedan od njih profesor u jednoj od medresa predaje qira'at. Ja ga ne znam. Ne znam jednog od njih. Nikad je upoznao nisam. Nikad sjedio sa njima nisam. Nikad razgovarao sa njima nisam. Nikad poružnom nije dogonih spomeno nisa, da neke nisa znao da postoji. Nikad. Nitsa se mi javno ikada gdje spomenu a oni su mene ovdje dokosti pojeli. Zbog čega? Sjećate se, braćo, kada smo govorili, još to je bilo prije dvije godine, kada smo govorili o novotarima, stanjima novotarima, učenja kod novotara, da li se uči, da li se nauči, da li se uzima znanje od njih, da li se ne uzima znanje od njih. Jer se je pojavilo na bosanskom etlu, menheđ, kaže, od novotare sam ništa ne uzmi. Ne uzima znanje. Čeće, što uzima znanje? Od novatara se ne uzima znanje, pred njim se ne sjedi, pa čak, jok, ako je malo teži, nećemo nikli gledati za njega. Pa smo mi sjedili i nekoliko odersova na tu tematiku ili sličnu. Sjedili, razgovarali, doročili određene govore islamske učenjaka s odnog dokazma Kur'ana i Sunnjata. Razumijevanja mes ele problema Novotara. Pa su došli jedni i rekli su da su Maturidije i Ešarije sektaši. Sjećate se toga? Da li se nego sjeća? Pa su so mi rekli šta? Ovo je izrah iz ili težak? Težak. Pa smo govorili da kasnije generacije, četvrto i peto i šesto, pogotovo Hiđetsko stoljeće i sedmu, je praktično bilo to da su Ešarije i Maturidije bili kao Kadije kao vlasti, kao, znači, sve strukture su uzeli svoje ruke. Sve medrese su gotovo bili u njihim rukama, islamske, nizamija, poznat, i iz tih redova iziklo dobra plejada islamske učenjaka, poput Hafira i Hađara, poput Nevavija, poput onaj nugi drugih. koji su kod imali određena ta svojstva. Mi kada govorimo, braćo moja draga, o Ešarijama ili Matovidijama koji menima, ne kažemo zato što mi to tako smatramo, nego postoje tri načina kako se odredi menheđ nekoga učenjaka. Sam da se izjasni, sam da se izjasni, da li da se kroz svoja dijela izjašnjava s odnos svojim stavima koja, koja zastupa, pa je to razvidno svakome i običnome muslimanu i učenjaku, da li da ga učenjak prepozna, doći običan čovjek, ne. Jeste razumijeli ovo? Kada se neko karakteriše kao takav, da li da se po, sam poziva da on pripada određenom menheđu ili medhebu, pa se kaže, gotovo je. Da li da, shodnom njegovim jasnim stavima i govorima koje zastupaju, koja zna se da pripaju određenom menheđu, da li da ne može ga prepoznati običan insan, Doći mučenjaci prepozna i iz njegovog govora da je to govor šta? Govor koji nije došao od ispravnih generacija koji su bili. Dobro, pa smo rekli između ostaloga šta? Da Maturidije i Ažarije Jesu je Novotariju i tu nema nikakve sumnje. Nema nikakve sumnje, mi ćemo kasnije vidjeti i laj i tala svijetu na, na te dane sve pokazati. Ali večeras nam nije tematika o tome. Dobro, a šta sada uzimati od Novotara? Naravno. Najveći zikoslovci su bili i među ostaloga pripadali si tom sloju. Najveći zikoslovci u erapskom jeziku. Najvećim u fesiru u kasnijim generacijima sve ovo, također. Fakihi, pravnici, također. Muhaditi u kasnijim generacijima, komentatori hadita, ovako ću da kažem, i muhaditi. Ali ne oni koji su napisali zvanična dijela u hadijskoj nauci. Također su pripali, pripadali tim djema špolama. Ejnao. Šeho Lissabrtajmi je, i ovaj govor Jah ibn Ma'ina i ostali, kaže, kada bi odbacili hadise stanovnika Basri, kaže, nestali bi knjige o hadithu, ili otišla bi, kaže, trećina knjige o hadisu. Stanovici Basri, odnosno, bili su poznati po kaderu, kaderije, novotari, novotari. Kada bi odbacili, kaže, njihove hadise, kaže, knjige hadisa bi ostale puste. Zato se prilaze u ovoj tematici shodno novotari koju posjede do iotrični. Ali u osnovi u osnovi je takav propis. Maši. I ovo je ni zabolilo. Kako da sam ja prvi koji to rekao? Od bosanskih daja. Jok, ja sam zadnji koji to rekao. Zadnji možda koji to govori, primjera. Da. Prime, svi su gore. Maši. Međutim, naći ćete braćom, moja draga, učite knjige, kad izučava tu meselu, da četvrtog hiđetskog stoljeća. Pa na ovam ćete Allah samo znate koliko imena islamskih učenjaka koji su rekli i teže stvari od njih. Od ovo, da pripadu ono. i teže stvari. Dostepena kufra. Ovo je L'ibane tu l'kubra. Napiso jebno 389 kodnikoluksena varam jebne svegla. Četru tvečesku storici. Iče mluvrt jo, ovjim din mamano kasnije sebe. Kažon, kojmen je ovo sedmi tom. Međuti, da budem manu da cilni, ovo je, ovo je, ovo je, ovo je, ovo je, ovo je, ovo je, ovo je, ovo je, ovo sekti, ovoj sekti. Kaže on na svoju pogled strana 136. Kaže, el imanu bi Allahu azza wa jala ala arşihi bainum min khalqihi u ilmuhu muhitum <muchas> bi jem'i qalqih. Kaže, poglavlje, vjerujemo ili uvjereni o tome da Allah jala šanuhuna aršu. Nenostupan svojim stvorenjima. A njegovo znanje obuhvata sva njegova stvorenja. Nemoj da te kuči ni svojim pogledom niti moreš doći do njega nikad. Iznadalša iznadalša. Tajb, sad kaže: "Wa'jma' al-muslimuna min as-sahabati wat-tab'in wa jam'i ahli al-ilm min al-mu'minin an Ujedinili se. Niko se različio nije. Od muslimana, ne svih muslimana, paslijte sad, kojih muslimana? Ashaba, tabe'ina i od svih učenjaka koji su tada bili, od vjernika da je Allah djelešanuhu na aršu. Iđma, šta je? Konsenzus. Braćo, sjećate se kada smo govorili da u šerijatu se temeli islama temeljene na tri stvari kako ćemo reći te islam se temelji šerijat se temelji na tri stvari Kur'an sunet i iđma' ijma' ashaba ijma' ashaba ya bila da onaj da je Allah dženešanu je izneda arša dobro ako nam dođe ijma' ashaba Po nekom pitanju i kaže se halal ili haram. I dođe mi mujo i haso nakon njih djesta, 300 godina i kaže to je halal. Kakav je njegov propis? Primjerom da je vam pokažemo. Ako mi dođe kur'anski ajed i kaže mi da je nešto halal i dođe mujo i haso i kaže to je haram. Kakav je propis mujo i hase? Nemjernici. Nema govora. Dobro, kaže poslane, sallallahu sallam, alkohol, haram, dođe neko kaže, ne, to je halal. Kaka je njegov propis? Kafir. Kafir. Dođe ižma ashaba i kaže nešto halal, dođe mu je asma i kaže, haram, kaka je propis? Ja. Isto. Zašto? Zato što je ižma temen šariata. Ižma ashaba, ujedinili se svi na tome, niko se različno nije gotovo je. Niko da sahaba nije rekao, Allah nije našu, ili nije iznadarša, ili nije na nebesima. Ba su došli Maturidije i Asharije? A, a kad se pojavili Maturidije i Asharije? Vremena ashaba? A? Kasni. 4. Te četvrtu u medicskom soljuću. Abu rođen je godine po hidžri. Umro 324. Evo, mensu Maturidi, braćo, ne znate ni kad je rođen, niko su mu učitelji, ali umro 333. Oba dvojica u četvrtom miđerkom stoljeću. Ashabi živeli sa posanikom. Tava'ini uzeli znanje od njih. Imami Umeta, Imam Ahmed, Malik Šafi'a, Ebu Hanife. Prije bili Mansurna Maturidija i Ebu, Ebu Hasan Ešari. Majok, to je sve zglajzalo. Mi smo Maturidije na haku. Mi smo Ešari na haku. Tri stoljeća Hiđerska, sve u Batilu. Tako dolazi. Jer je neshvatljivo, neshvatljivo, braćom. Da se razumijemo. Vi ste da živite u vremenu gdje ja sam sa vama, je li tako? I slušate moju govoru. Imate sad jednu drugu grupu ljudi koja ne zna, nije čula za mene nikada. I ja recimo preselim. I sad oni daju sud o meni. Kao za ono bio ovaki, bio je naki tekfirio, ovako, odako, a vi kao što stavili? Pa mi sedili s Kako bolje poznaje mene? Vi ili oni? Vi, vi, vi me bolje poznajete, maži. Dobro, vi samo me sjedili i dobre me poznajete i svoje djeti su to poručili. Pazite, muhidin je bio ovakviji, rezite to unici, mu, mojim unicima isto također muhidin je bio... I prednijim se to znači napisano i tako dalje. Ha. Dođu nakon mene 300 godina, jedni kažu muhidin je bio ovakviji, muhidin je bio ovakviji, on je mislio satim bakom, mislio je nad kogu. Koje preči vi, vaša deca, vaši unici koji su to dobili s koljena na koljenoj lovi? Madaši. Oni obrnu to. Oni obrnu to. Vječ to tukasni, još. Dobro, zatim kaže dalje. Favqa samavatihi iznad kaže nebesa koje on stvoril. Allah sanat. Ba'inun min khalqih kaže daleko stvoji stvorina. Ne mogu dopri da priđe njega i da hoče. Va'ilmu bi džame i khalqih. A njegovu kaže vuhvatva se, se. znači njegov stvorina. Zatim kaže, ovo odbija i negira onaj kaže koji se pripisuje mezhebu Halurija. Halurija su jedna skupina od Jahemija koju su mnogi proglasili nedvjernicima. Zatim kaže, za To je kaže, narod čija su srca otišla u provaliju i propast i šeitan je zaveo Pa su kaže izašli izvjeli. Govorio o Halulije. A zadima se poveli u ume svoj su ko. Ešari je i Maturidije. Razišli su od izma ashaba. Ova će nam te njega trebati malo kasnije. Dakle, mesela opasna ili je opasna? Dakle, nije zaborilo što kač smerije ki da su novatari. A vamo pol me govor vidimo da su u opasnome minskome polju. Samo pol me govor. Jer govor celafa. Nabata je Pipado čuvenim imamah, hafidima umeta. Iako i naravno svako onaj koji nije, nije znači ostao perfektan i da nije pogriješio. Zemi kad ga spomnje po svakom dobru, a opet kaže da ali nije sačuvao greške i kod njega ima šta greška kao kod Dobro. Braćo, da mi imamo pojasniti ovo još širije. Vi se dobro sjećate da od samoga ili samih povoja nakon ashaba bidat i notarija se je u akidi u umetu. I govorili smo da odmah na početku iz okvira tog ehli sunneta ili pripadnosti sunnetu, knjizi sunnetu ili na ono če su bio Allah posljednjeg saabit, mm. otpali su mnogi. U prvom hijetskom stoljeću otpali su Haridije, otpali su Murđije, otpali su Kadelije, otpali su Džemrije, otpali su ovaj Džemije, otpali su Šije, Rafibije, U prvom hijetskom stoljeću. U redu. Nakon toga Od toga konteksta ili tog menheđa su otpali i drugi. Između njih, svako onaj ko ne bude postupio i vjerovao onako kako je pokazano kroz knjigu i onako kako postanili sa osam pojasnio i onako kako su ashabi razumljali ono što nije postanili sa osam pojasnio njima. Postoji određene mesele koje su ashabi ujedinili se na njima. Tumačenje ajeta ili tumačenje govora Allahua poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, o mes'ele masifata, ne bi govorili osim onoliko koliko je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Ne bi se usudili i smatrali su prelazenje preko tega ulazak u minsko polje gdje ne možeš izbjeći mine nikako. Zato bi dolazili govore koji kare stani tamo gdje je narod stao, odnosno stani po pitanju ahideskih mesela ili pogotovo svoj stava tamo gdje su stali prve generacije nemoj da ulaze što danje nikako. Nemoj svoj govor da stavnaš. Naši. Sjećate se, i to smo govorili. Šest hadijskih zbirki, kutobusite, od kojih imamo sahib mama Bukhari, sahib mama muslima, Abu Dawud Sunan, Tembidin sunan, Ibn Mađin sunan, Nesajin sunan. Nije sačuvano novotara u vacima prenosilaca. Jedan od istraživača je istraživao takribu tehdi im odbjelu. Hafiz Ibn Hađara Laskadanija. Evo ga tu ispred mene u njemu se nalaze svi prenosioci koji su kutubu sita u šest hadijski zbirke. I kaže ovako, nakon toga kaže i nazvao je otprilike e, taj straživački rad povjedljivi prenosioci koje je Hafez Ibn Hađar ocenio povjedljivim, a koji su karakterisani kao novotari. 157 petdeset i sedam ih ima. Povjedljivi prenosioci, Hafez Ibn Hađar kaže da su povjedljivi, A oni su šta? Okarakterisano u islamsku u njaka, džerhaj, tajadila kao novotari. A slušajte šta sam ja sve našao unutra, ovo 35 muđija se nalazi unutra, 55 kaderija, 27 prenosaca što slabije, što povjeljivih je okarakterisano kao rofidije. Što slabi, što povjeljiviji. 46 prenosacata što slabiji, što povjeljivih je okarakterisano kao šije. 12 na Sibija. Ha? Va, selamdeset je prisutan unutra i 21 je osumnjičen za laž i vjersku ustvari. Ovo se nalazi u kutu bosit lanci prenosilaca, ovi ljudi se nalaze unutra. Nema šta da se buniš. Šta si imaš buniti ako neko kaže sam da sam novotar ili ako neko kaže imate mi da je novotar ili al mora se to šta objašniti i dokazati. Maši Dobro, braćo, vi znate da Kur'an, Kur'an, jer ova je Kur'an nama došao tek tako, ovo što unutra svako slovo piše, jel to nama neko došlo čitao knjigu ovako sad je stavio spred nas. A? Kako je došlo? Maši, maši. Objava, dolazila dobro. 23 godine. Nakon toga, kako je nastalo? da ga mi imamo danas u ovom obliku. Sakupljanje. Sakupljanje Kur'ana je poznato, pamćenje Kur'ana, pa onda pisanje, zapisivanje, tako da ga danas mi imamo u ovom obliku. Dobro. Sad, postane neko od vas Haaf iz Allahove knjige. Hoćeš da ideš kod učenjaka da pročitaš pred njim. Hoću? Aha. Ima da te ispravlja na fatihi pa na, na uzobilje, na bismili pa na fatihi, pa ćeš tamo da se mučiš. Što? Kažem, hoću da uzmem od njega sened. A šta je sened? Lanac prenosilaca ovoga Kur'ana do Allahovog posanika sallallahu sallam. To je sened. Ne možeš, što kažu, da budeš a da ne imaš lanca prenosilaca od tvoga učitelja do Allahovog posanika sallallahu sallam. Kažem, jedan od šehova Ebu Neđa, Muhammed Ebu Neđa, kaže, On je poznati pravni. Kaže, otišao sam da uzmem, kaže, hafiza lovete, a okay, oto da uzmem. ga Hafi hafiza u, u kajiru. Došao sam, kaže, hladan je dan bio. ja se, kaže, znojio. Zašto? Kaže, udaro je, kaže, motkom, udaro je cipilom. Šta god mu dođu, ruku udaro je, kad bi onaj pogriješio. Ne bi davao tek tako lahko svoj lanac prinosilaca. Jedan drugi Hafi da mi kaže, koji su takođe u stranet bosanaca, kaže, došao sam, I kaže, slijepo dijete je došlo, isto pamti Kur'an kod ovoga šeha. Slijepo. I kaže, on bi kaže, kod kuće je pamtio Kur'an preko kasete i bi mu majka kaže, čitala. I jedno je kaže, riječ on zapamtio kako je čuo, ali nije ispravno. Pa ga stavio pored sebe, kada je šeha prut, ima motku. I kaže, on uči pogriješi, on, on ga pukne prutom. Vrati se nazad, opet, opet, opet on pogriješi. Plače, on kaže, da plače mu mati. Hej, nema lako dobiti džazu. Nač je ovo je senet ove Allahu veccelšan ukti. Senet do Allahu veccelšan ukti. Lanas prenosi do Allahu veccelšan ukti. O je osnovni temelj u islamu. Drugi temelj u islamu je ko? Hadis. Ha? Prima da radi hadis kod je malo ovde. Evo. Oj mosanja podo razak. Ima jedanijest tom, ovoga kod mene, jedanijesti tom. I ima dvadeset i jednu hiljadu haditha. Što haditha, što govora ashaba, što govora tada'ina. Dvajset jedna hiljada. Jel mi mislite da je ovo palo ovako? Kako je došlo do nas? Kako je došlo do nas? Lancem prenosila, laca. Lancem prenosi laca. Ako Nemaš lanca, gotov si. Zato ima muslim odmah u svojoj muqadimi, u uvodnom medijelu, u sahihu, navodi riječ Ibnu Mubareka, kaže Ali snadu mi ne dini. Lanci prinosilaca ili lanac prinosilaca je vjera i od odvjerujem. Ko nema senedan, ima vjera. Ej, misliš tek tako ako idu da doteš u četvrto mičece u stoljeću i da sastavljaš i pišeš Čet je lanac, nema. Od tebe se ne uzima. Dakle, hadijsko znate također, sunete lovo poslanika sa lovoljom srme, vrši se u pogledu njega. More lanac. A ti lanaci se, šta, podlježu recenziji strušnjaka u hadijskoj nauci da nam ocijene da li je neki hadijs vjerodoostan ili nije. Naši. Dobro, tefsirska znanost. Sad me zanima tefsirska znanost. Tomačenje Kur'ana me zanima. Vi imate kur ana, tumačenje Kur'ana koje je pisao recimo u 8. vizadskom stoljeću, u 9. vizadskom stoljeću, u 10. vizadskom stoljeću, u 6. Tefsir. Imam kurto bi ga napiše, napiše Gemini Ketir, napišu vam mnogi drugi. Imam razi, tako koji je napisao veliki tefsir, tako zvani, tako dalje. Napišu, znači oni tefsir. Ali taj tefsir nije mi sa lanjcem prenosila ta. Šta sad ovo znači? on je sjeo i pisao shodno svoje znanju, orijentišući se na tumačenje Kur'ana Kur'anom, ako je tefsiru Mathur, kao što ćemo kasnije da vidimo, ili tumačenje takozvani razumsko tumačenje, tefsiru Red. Pa tumačenje Kur'ana hadisom, ako nema u Kur'anu hadisom ga tumači, a ako nema u hadisu govorom od ashaba, primjer, ashaba, neko od poznatih tabeina koji su bili poznati po tefsiru. Dobro, ali meni treba, šta mi treba? Treba mi tefsir koji ima svoje lance, prenosi lance. Hoću da ja znam kako je taj određeni ajet poslanik sallallahu alayhi wa sallam protefsirio, protumačio. Hoću da znam ako nema govora poslanika sallallahu alayhi wa sallam, ima govora shaba kako je to protumačio i protefsirio, a ako ne, neko tabe'ina. Je to su najbolje generacije. Ima toga sve što kaže se više ima u sebi falša. Sve smatanje i tani. Mi smo generacija skrostanka. Pa nam me došo Tefsir od mama, poberi ja, umro 310. godine po hidžri. Mam taba ima svoj saned. Lana što nas za doposlanik sallallahu alejhi ve sellem. A i podre je no majet u prvo što navodi Traži tefsir određenog kur'anskog ajeta sa kur'anskim ajetom. Nema ga sa hadithom, nema haditha, sa gorma sahaba, nema gorma sahaba, ima neko tebejna poznatih ženjaka u tefsirskoj zanosti. Poput mu džahide i ostalih. I evo ga tu. Kao ima 10 ima deset veliki hojtom. Ovaj znači, sve moramo imat lanac, mora imat lanac. Ima Ovo je vjera. Mađutim, mnogi lanci su neispravni. Jeste. Jeste. Na hiljade lanac se ne ispravlja. Na hiljade. Uvomete v siru. Samo jedan od rivajeta, od jedne porodice, kako dolazi pet uh, uskih člana porodice, su u njemu. Imate uvomete v preko 700 rivajeta. A svi pet su slabi, prenosjaci. 700 rivajeta imate sam umteis. Znači mora se povrat, mora se poznati jotme imamo sujut i napis pisao itkhar na atsa, po pitanju samih lanaca pogotovo od ibn Abbas radijallahu Drugi tefsir je tefsir od Abdulrahman ibn bi Hatima al-Raziji. Koje nešto kasnije preseli njega. Nešto kasnije. Ali opet u četvortom mjestu smo stoći. ibn bi Hatimar al I isto također ima svoje lance prenosilaca. Umro je 327. I on ima isto svoje lance prenosilaca. Popitan, isti sistem. Evo <tip> meni Ima još tefsir obdalezak, ali ja ga nema. I on ima isto također svoje lance prenosilaca. Nakon toga, dolaze nam tefsiri koji nemaju lanca prenosilaca do Allahog poslanika, sa osebem do Ashabata, ali i na iestan. Evo eh, sad mi dolazi na mjesto akida. Dolazim sada Hida. Ima li logike, mračo, da po imana i kufra, da po imana, kufra, širka i ostalih mesela vezane za Hidu, proživljenja, sirata, čuprije, ja sada uzmem neku knjigu vaku napisam neka knjiga i čitam iz nje. Kaže, onaj, iman se sastoji zvako i zvako, kufru vako i zvako, ako radiš zvako, bit će to logike? Kad da moram za kurani imat nosilaca, moram za hadis imat lanacki moram za tem imat lanacki nosilaca, a za akidu mi ne treba. Ima to logike? Ne ima logike. Stoga je neophodno da mi dođe djelo neko sa akidom. Ja ne treba da učim akidu od nekoga ko je živi u osmom, 9, ili desetkom, jedanestom, dvanestom, trinestom, ili 6 ili sedmom, iđeskom stoljeću. Meni treba našta su se oni vraćali. Kad učim akidu, kao što hoću da imam lanac prenosilaca za Kur'an, kao što hoću da imam za hadijet, kao što za tefsir, hoću da ga imam za akidu također. Jer do tahavijska akida nije vraću, tahavijska akida nema seneda. Nema lanca prenosilaca, nema lanaca. Pisana je stilom ilmu kelama. Što, poglede pa o tome, poglede o tome i samo se tamo govora. Odeđena pravila kako su... I sad se dolazi i ona Ebu'izir pravila i također. Meni treba lanci prenosila. Ima to išta na Dunjaluku? Da je nama ostalena akida sa lancima prinosilaca. Da je se nekog doćenjaka potrudio da ima svoj lanas do posanjika ali wasalam, do ashabi ili tabi'ina da nama prezentira akidu ehli sunjeta sa lancima prinosilaca. Šta vidi se ti malo? Mora biti. Morali. A nije to ovo, Ilm ul Kelamit, uakida učenje medrese. Ni to ovo. U sučnoj medresi, evo pogleda. Pogledajte pa ovako onako, gore se dolese. se. Jok. Jedno ti djela Ibnetu Kubra. El Ibnetu Kubra ibn Battah. Devet tomova. Devet tomova, braci. Devet tomova u akidit. Naufik Ne u tefsiru hadisu, 9. umura. Ibn Vata Umru, 387. godine je pohiđen. I svoj lanac nosilaca ima do Allahu posanika, do ashaba, tabeina, svoj lanac nosilaca. Mesela imana, definisan imana, dolaziti sa govorima ashaba, šta su rekli, ili tabeina, kako su okarakterisati. O murđizmu, irđazmu, o kaderijama, o svemu, sve ti govori ovdje. O džahmijama, o stanjima, o, o, o, o stvaranju vatre, jer stvorna mi je stvorena, sve stvorna. Ona je govori o, o kaburskom adabu, o sira čupru i sve, sve Kad postaješ nevjerivko, kad bivaš muslimanom, kap... sve govori ovdje. Devetom ovaj ima. Ovo ćemo kasnije. Ovo je sunne od Hafiza Qallala. Ima sedam tom. Ono 313. godine pohići. Također, lanci prenosila se do lavoga poslanika... تو اصحاب الله والسلامه اصحابنا تابعنا يا استاذه كتاب الشريعه وحافظه اجور يولو 360 godine يوني اوچيتelni 6 tomo baina isto tako salancma prenosivac عقيده اهل السنه والجماعه شهر الرسول عقيده اهل السنه والجماعه حافظه غلكائيه تكوجهم 418 godine بهيض يوني ما 5 tomo i sve sa lancima prenosilaca i o svima kidetskim eselama. Jel Allah izda darša, nije izda darša, na svakom mjestu, ni na svakom mjestu, sve, sve se navode unutra, sa gorom koga? Sa gorom Ebu Mansurame Tolovi, Matovidije, Ibu Hasane Rešarja, ili sa gorom Ashabeli, Tabena i ostalih, sa lancima prenosilaca. Dobro. Šta sada? E, ovdje imamo drugo djelo. Djelo Teohida koji je napisao Ibn Tri 317 gude po Hiđnumu. Ibn Huzeime je napisao svoj čuveni sahih. Potom ga znamo. A ne djelo zove se Tavhej, dva toma. Samo o sifatima Allaha Đerlešanu govori. I svojim on odgovarak tada. Tada Đehmijama. Koje su naslijedili ko? Maturidije i Jašarije. U određenim poglavljima. Ne svi. I tolazi sa svojim lancima prinosilaca. Sad slušajte, dobro. Dobro me sad slušaj. Dođe mi sada, sunev, dijelo hadisku, u Bukharinu mesahihu, ili muslimu mesahihu, i dođe mi lanas prenosilaca do Allahovog posljednika, da je Allahov posljednji sallallahu alaihi vasallam nešto rekao, sa vjerovostim lancem prenosilaca. Šta kažu hanefije? Privatali odbijaju. Vjerovostimno prenoseno? Privataju. Šta kažu vešalije? Privatili odbijaju. Trebalo bi da privataju. Šta kažu maturije? Privatili odbijaju. Pa Bukhari prenosi. Odlično. Odnosno, Ako nam dođe, mjero dostoja na nas prenosilaca, nekoga govora, taj govor treba da se odbija prihvati. Shodno pravim ahadijske znanosti. Prihvatali se. A? A? Ašari i maturidije ne privataju Sve kako treba. Isti lanac prisutan kod Bukharije, privatamo. Isti lanac prisutan u knjihi koja zove Tauhid, koja govori protiv onoga na čemu se naze, ne privatamo. Može li to biti? Ne može biti. Ako privatim u Buhanom Sa'ihu, tako ga privatim u Tevhidu. Za mene, protiv mene privata. Ako sam privatio u Fiqhu, da je Ibrahim Nehaj nešto rekao, sa lancem prenosila, sa što ide u Pita Hanefinskom medheba, zatim mi također govori, od Ibrahima Nehaj je isto sa istim lancem pronosila sa popitanju, nekada ti ide s kremesera, eh, ne mogu privatiti. Što? Ja sam no. vaš arijelj, ja šta maturit, jer naš, naš mladir je na ovome. Obratno, ne ide nikako. Posvađano se razumom. Dakle, i ovo smo sad razjasneni. E, eh, odlično. Kažu oni, mohidin, ja sam, kaže, ja sam čitavu, klasičnu ulemu, proglasuje na ovo tarima. Jer su ovo, braćo mojeg rali, na ovo tarima. Koji smo sada spominjali, su ovo na ovo Lavo, Ovo su ljudi koji su nam dali knjigu do četvrtog, odnosno petog iđetskog stoljeća. Dal na makidu, sa lancima prenosila. Sa to mi treba. Jer razumljivo da ja dođem sada i da ja sada uzmem i čitam dijelo koje je došao učenjaku u osnom iđetskom stoljeću, napisao neko djelo hadisu i sastaja tamo hadisu i kaže, ovaj hadis Od Igna Basa glasivako, ovaj hadis od Adulagunom, džet je lanas, pa nemam je ja lanca. A da zapostavim mama Buhariju, ima logike? Nema logike. Zato isto je ovde, nema logike da me učiš akidi koja je nastala u četvrtom miđarskom stoljeću, pisa na rukama, a da ja zapostavim akidu koja je me došla na lancima prenosila, nema logike. Zašto? i ovo je bliže izvoru. Ovo je šta? Bliže izvoru. Zašto da piješ vodu zamučenu dole u Savi? Kada je Allah dao da brka izvoda gore ispod Čistimo. ispod Majevici, a ti ideš u Savu da piješ, što? Kada Sava je veća rijeka. Danas kažu, "Ha, Maturidije, Ešarije, po to je kaže, Plejada učanjaka i to su kaže mezhebi poznati prostrani. Nemoj da ideš tamo da budeš sa grupom malo. Oni su neznatni." Dođi pi u Savu, po njoj svašta pliva. Nemoj piti iz izvora gore brke gorega ispod Majevice, koja su livala u Savu. Ne svaki u obraću. Ne svaki u obraću. Pogledajte dalje. Nećete naći ni jednog islamskog učenjaka koji je bio na menheđu ili akidija ili sunetavlžemata na ovaj način sa lancima prenosilaca. Da je na samrtnoj postelji rekao ili izgovarao da sam kakve sreće je bio ješare i maturidija. Ali ćete naći mnoge koji su na samortnoj poslali od Eš'arija govorili da sam kojim slučajem bio od koji su slijedili Hadid i uzimali akidu sa lancem, prinosila tozobina menheđu muhadita i koji su odacivali na samortnoj poslali ono na čemu su bili do tada. I o tome ćemo govoriti nakladno. Vračo, sam jebu Hasan el-ešari. Sam jebu Hasan el-ešari. Prvo bio je prvo šta? Ko zna? Mu'atazil. bio. Nakon toga odbacio je taj menheđ. I postao je na menheđu Kulabija, tako zvanije. Postao je, znači, uzo je da ovaj izabrao sebi menheđ. Nakon toga za njih se poveli određeni proglašenja Šarijama. Međutim, on je prije smrti, braćo, napisao djelo, zove se Ibane tu, Fiosulidijane. Djelo sa kojim se odriče onoga što je bio prijetodno, odnosno onoga meneđa što se poveli za kao je Šarijski meneđač. Svatate li, braćo, da dođem ja sada vama i ja vama govorim morate ovako, morate ovako, vi se povedete za mnom. Ja sad odem tam na neko drugo mjesto i kažem, ma kako ja sam to godioči? Vi ne lijedite, vi ne znate da se što ili nićete mene i mene se vi odrekli. A ja napisao knjigu ko ka im se zbog toga. I moj menadžer vaka mi vaka. Šta su on uradili? E šarje. Rekli su ne, to nije kaže njegova knjiga. Ovo djelo kod mene braćo je uzeto iz rukopisa. Ja e, pogledajte. Pogledajte. Rukopis. On piše. Rukopisskoj vodi do do Ebu Hasan el-Ešar. Evo poradite. pogledajte. Pogledajte. I je jako autentično odrađeno djelo. Dva tuma ima. Gdje on jasno se odriče onoga na čem je bio prije i vraća se na, na menheđ Selefa, odnosno na menheđ učenjaka haditha po pitanju akide. Ova djela, sva vraća uka vidite ovdje, Ima ih još. Isto također su sve nastalo do četvrtog i stoljeća. Od najvećih imama poznatih umetu. Akidecka djela na način muhadisa. Kako? Primjer radi. Vi znate djelo refu jedeni edeni fissala. Koje sam ja donosio vam je pokazivo. Podlizan je ruku u namazu od imama Bukhavije. Njega je, braćo, zapamtio Hafiz Ibn Hađar koji je došao u 9 mjeru svom I on ga je napisao. I on je napisao, ali ima svoj lanac, prinosila svoj mama Bukhari. Razumijete? Imam Bukhari ga ni on pisao svojim rukom. Napisao ga, između ostalog, tjiga koja je kod mene je Hafiz Ibn Hađara raskalario. On ga je napisao, ali sa lanca svoj mama Buhari. imama E, ovo je meni zaćmu haditha ovdje također. Akidu u trećem, recimo stoljeću, četvrtom, napisao je, ali do njega postoji lanac prenosilaca. I ovog je, je tako zvana akida načim Način pisanja akide kod muhadita isto što je, recimo, u ovim knjigama debelijim, velikim tomojima sa lanacima prenosilaca, s tim što nije lanaca. Još tri minute. Jeste razumijeli? Još tri minute ne mori. Pošto ima još samo malo memoriju na, na kartici... Volio bih da se dotaknemo važne stvari, a nu ćemo odpočeti inša Allahu ta'ala sredjeći puta. Ako može, samo još da spominjemo ovo. Ovo djelo kod mene je Musned Ebu Hanife. Musned Ebu Hanife. Ovaj Musned je braćao proveden na bosanski jezik. Ovaj Musned je proveden na bosanskom jeziku. Napisao ga je Al-Harithi. Jedan čuveni Ebu Mohamed Abdullah Ebu Mohamed Al-Harith Al-Harithi. Čuveni lažu. Čuveni lažu. Ovaj musned je preveden na bosanskom jeziku. Ovaj musned je preveden na bosanskom jeziku. Njega je sastavio jedan najveći istručnjaka u laži. Svašta su spremni, vi u našem sljedećem družini. Našta su sve spremni Hanefi je da uradi, Maturiti je da uradi. Eš'an je da uradi. Vi će našem sljedećem druženju. Ima dam se kosa što kažu na, na, na glavi na ježi. Ovaj Musnad je sastavio, Halit je ovaj, sastavio god, odnosno izmislio mu. Pašte šta za njega se kaže. U... Kaže za njega Ebul Vataq. يو هنا دي سو حافظ كاج عبد الله بن محمد ابن يعقوب الحارثي فقيه كالقضاه الحارثي جبراني اسمه جوستالو كاج يتهم بوضع الحديث او توجن كاج زي مشان حديثه اش تي راديو كان ادا هذا الاسناد على هذا المتن وهذا المتن على هذا الاسناد كاجون بيشتا راديو اوزه بي فلناس بنوسيلاتا اا و نيمو بريبي حديث سجل حديثه الى ما سجل حديثا نيم بريبي اش تا فلناس بنوسيلاتا Ne meneš mu naći nogu. Toliko je bio spretan. I on je sastavio ovaj musne. Pa se naši stručnjaci, pa ovaj musne, preveli nama bosancema, bosanskom jeziku. Umjesto nam prevodu vjerodostojne knjige, oni nama prevode od lažnjivaca i oni koji podvaljuju na svoje mame i na svoje učenjake. Odnosno na naše imame i naše učenjake. A još toga ima i gori. To će vidjeti u našem srdećem ureženju. Miša Allah ta. هذه القهوة هذا مستغرب والله <تصفيق>